як умилостивити незгідливого зосуного батька але так нічого й не придумали прощаючись із дівчиною я не просив її не сваритися з батьком не дратувати його Дорогою я щось придумаю зовсім запевняв хлопець а ти теж думай не сиди погнюпивши голову проси матір хай не мириться наступай на батька крапля води і камінь точить. Вони розійшлись у півночі. Зуся тихцем шмигнула в сіни, а Яник поволі попростував городами додому. Діставшись до свого двору, вивів з повідки коня, з вишняка долину в шелест. — Хто там? — ухопився за пістоль хлопець. Так у щі похмур мовчали. Виїхав з двору Роззернувся, вулиця пустувала. — Будьте здорові, мамо! — прошепотів. Лише на півдорозі до лісу помітив у місячному сяйві верхівця, що летів польовою доріжкою, йому навперейми. Оглянувся, позаду маячило ще два верхівці. — Таки Остап розповів батькові. Догадався, проострожив коня і помчав ще швидше. Та верхівець, що спішив полем, доскучив до лісу першим, перегородив дорогу. Стій хлопе, викрикнув. Яник пізнав остапового батька, панського управителя Вершбицького, помітив злорадну усмішку на його обличчі. Сі, одруге крикнув управитель, знімаючи рушницю з плеча. Яник вихопив пістоль, не цілячись вистрілив межі очі панському лакузі і погнав коня далі. Проскакавши з півмилі, звернув на ледь помітний путівець, сплигнув на землю і повів коня в глибину лісу. Прислухався, погоні не було. Лісом їхав до самого ранку, Потім прямував перелізками, Петляв манівцями, Аби лиш не натрапити на якийсь шляхицький роз'їзд, Або ж занадто запопадливих панських слуг. Та правобічна Україна не була пустинею, Тому й не стрітися з людьми не міг. Натикався на них усюди, І в лісових хащах, І в зарослих тернами балках, і на глухих дорогах. Одні ховалися від карателів, Інші простували на де Дехто пробирався на лівобічну Україну, Щоб дістатись до російських земель. А скільки скарг довелось вислухати? Ми по триста днів на рік на пана працюємо, І кури, і гуси, і вівці, і свині усе ділимо. Ми платимо і стацію, і поташо, і очкове, і податки з солодовень та броварень. Староста примушує молоти борошно тільки в його млинах возити палі для міських укріплень, лагодити греблі переправи. Пани п'ють і гуляють, а на нас на кожному кроці канчуки й колоди, бо цегарні темниці шибениці і плахи чекають. Що зустріч, то й скарга, що обличчя, то й сльози. Розділ четвертий. Чутки, як чутки, вони завжди з'являються неждано негадано, ширяться невпинно, спочатку заволодівають обмеженою місцевістю, невеликими групами людей потім дедалі більшими, ширшими. Вони обростають подробицями, втрачають дещо старе і набувають нове, часом змінюються до непізнання. Повзла від села до села по всій Україні і чутка про те, що якийсь Богом даний ватах збирає сміливців на боротьбу проти кривди людської, проти шляхти ляцької. Хто знає, де вона зародилася? У Чигирині? Чи Варшаві? У панських хоромах чи селянській хаті? І що її викликало на світ? Домовленість короля з козацькою старшиною про набір війська для походу на Крим? Чи намір Хмельницького та його спільників почати повстання під час виправи проти кримських татар? А тільки стурбувала вона всіх, і козацьку старшину – і найбільших магнатів, і гонорову шляхту. Великий коронний гетьман Микола Потоцький викликав до себе військового осавула реєстрового козацтва Івана Барабаша. Стрункий підтягнутий Барабаш на мить розгубився, побачивши перед собою ветхого мужновладця. Чи то він сподівався, що його зустріне ще дуже дідуган, а не охляла, немічна людина, чи чекав на громовий голос, а не на нерозбірливе шамкання. Хто зна. Але подив його раптом переріс у страх. І замість низько вклонитись потоцькому, він плюхнув на коліна, впустивши на блискучу підлогу шапку жовто-гарячим верхом. «Устань, осавули!» Підійди ближче. Ледь ворухнулись кінчики, закручених догори, посивілих вусів гетьмана. Сядь у крісло. Барабаш підійшов, ще раз уклонився в поїзд, нерішуче випростався. Сідай, сідай, показав на крісло заклопотаний господар. Маю пильну справу. Церемонії тут зайві. Осавов присів на кінчик м'якої подушки, зашарівся. Гретьман поблажливо всміхнувся, погладив вуса.